Рільба наростала все дужче, все лункіше. І ось за лісу вилетіли нарешті дрібні силуети перших вершників. За ними виткнулася знайома голова колони, і розвідники разом ахнули. Полк ішов не той, він уже був інший, оновлений, урочистий, осяєний. Над колоною, розвиваючись в польоті, яскраво пломенів полковий прапор. Вперше за довгі місяці боїв з полкового знамена було знято чохол. Чому? З якої нагоди? Розвідники перезирнулись, ще ніби не вірячи своїм очам, ще ніби не довіряючись цій великій догадці, яка пронизала їх водночас. Невже це настала нарешті та довгожданна мить? Ніхто не міг вимовити слова. Їм перехопило дух. Кожний був зворушений до глибини душі. А полк наближався. А розгорнутий прапор, розвиваючись у повітрі, сяяв розкішним вогнем. З краю в край колона на скаку весело палила в небо з тисяч карабінів і автоматів. Палила, з чого попало, шаленіючи в нестримному, радісному екстазі. Злітали в повітря солдатські пілотки. Майоріли на сонці білі голуби листівок, підхоплювані вершниками на льоту. Розвідники в гарячій нестями кинулися один одному в обійми. «Перемога, товариші! Перемога! Перемога!» І сльозами радості на очах вони поздравляли один одного цим найчарівнішим і ще не зовсім звичним словом. Яким безпечним, надійним, просторим зробився одразу світ. «Вже смерть не загрожує тобі на кожному кроці». Вже ти заворожений від ран і каліцтва, вже перед тобою відчинилися прекрасні брами в радісне, світле майбутнє. Таке велике сонце ще ніколи не світило тобі, таке первісне синє небо ще ніколи не височило над тобою, така всеосяжна, все проникаюча весна ще ніколи не йшла над землею, кожним своїм стеблом. Кожною випростаною гілкою, вона посилає тобі свій зелений салют. Вкрай переповнені щастям, на електризовані його хмільною окриляючою силою, розвідники знову сіли на коней. А тепер куди? запитав Павлюга Козакова. Коні самі вже повертались назад і ржали до полку. Мов схаменувшись, Козаков шарпнув повід до себе, знову спрямувавши свого рисака на захід. Розвідники пригнулися в сідлах, міцніше натягаючи пілотки, щоб не збило їх вітром. «Вперед!» – вигукнув Козаков. «На Прагу!» Він ще не знав, що на світанку до Праги вже вступили радянські танкісти, зробивши героїчний перехід з Берліна на допомогу повсталому місту. А полк, видзвонюючи на автостраді, Вже спускався в зелену повінця налиту Вранішнім сонцем долину. Натхнено стріляв у небо численною зброєю, Не цілячись, не маючи на меті когось убити. Той і не той, чимось колишній І вже чимось майбутній. Передайте по колоні, скомандував самієм офіцерам, що їхали за ним, припинити пальбу, берегти боєприпаси. Коли цей наказ, гасячи на своєму шляху стрілянину, докотився нарешті до Маковея, хлопець спочатку здивувався. Може, це якесь непорозуміння? Може, це хтось із передніх гарячці переплутав наказ. Але товариші вже ставили зброю на запобіжники? І Маковей зробив те ж саме, одразу повертаючись до реальної дійсності. Звістка про перемогу на деякий час була приголомшила хлопця. Йому здавалося, що тепер все піде по-новому, що відтепер люди мусять керуватися в житті якими зовсім іншими правилами, ніж досі. Мусять зняти з себе всякі обмеження, забути про все буденне, Заговорити один до одного іншою мовою. Адже сьогодні все навкруги було іншим, неповторним, фантастично прекрасним. Все почалося вранці при сході сонця, коли звістка про перемогу нас догнала на марші полк, коли схвильований, зблідлий Саміїв, вихопившись наперед до знаменщиків, на ряту скомандував їм. Прапор щохла. Поглядом сповненим щастя й готовності Вася Богіров прийняв команду, вправним рухом зірвав загрубілий, мов солдатська долоня чохол, і шовкове багряне полум'я вибухнуло з під нього, пружно залопотівши на вітрі. Полк на це відповів загальним салютом. Маковей і стріляв, і плакав. І сміявся, не чуючи себе, не чуючи інших. Просто серед дороги почався летючий короткий мітинг. Бійці на ходу вистривували сідел, щось радісно кричали один одному, міцно обіймаючись та цілуючись, гублячи свої вигорілі на всіх сонцях пілотки. Маковая теж цілували, лоскотали вусами якісь невпізнанні щасливі люди, і він когось цілував, когось поздоровляв, Збуджений, бентежний, закоханий в усіх і в усе. Якось зовсім ненароком угледів Крізь вируючий натовп Черниша і Ясногорську. Вони теж поцілувалися. Довго і міцно, видно вперше. Видно до гарячої п'янкості, На людях, при всіх. І ніхто цим не здивувався. І Маковей не скрикнув. Бо сьогодні все було можна. Бо все найкраще на світі. Починалося звідси. Однак після цього Шура чомусь заплакала, затуливши обличчя білими руками. А Маковей в пекучій нестями повис своєму коневі на шиї, біля якої не раз грівся в люті морози та хуртовини, по дитячому палку мріючи про такий ось, як сьогодні, весняний соняшний ранок. Все сталося, здійснилося. А Шура стояла, закрившись руками, поцілована, грішна і недосяжна, краще, ніж будь-коли. Маковей обійняв коня як друга, і палко поцілував його в бархатну теплу шию. Кінь здивовано косився на нього зверху своїм великим ясним оком. Все кипіло навкруги, переливалося барвами лісу, блиском зброї, світлом людських облич. А майор Воронцов з дудочкою паперів у руці Вже стояв перед бійцями на гарматному лафеті. Очі його в жмутках золотих зморщок кліпали якусь мить, немов звикаючи до сонця, потім враз заблещали до гвардійців славними, добрими батьківськими слізьми. Після кілька хвилинного мітингу полк знову рушив уперед, не зменшуючи темпу маршу, а навпаки ще міцніше, вшпоривши коней, радісно салютуючи на скаку. Ось саме в цей час розвідники і почули буйну, Летючу, швидко наростаючу стрілянину. Припинити стрільбу. Берегти боєприпаси. Ця хазяїнова команда, війнувши на Маковея бойовим холодком, мов би повернула йому тимчасово втрачене чуття реальності. Вивела його з самозабуття з того казкового зеленого сновиддя, в якому він летів, посилаючи салют лісам, лукам, Небові, сонцеві. Маковей нарешті збагнув, що з настанням свята. Великий наступ не може кінчитись. Він мусить продовжуватись, доки на шляху будуть вороги. А вони були. Німецько-фашистські війська з групи генерал-фальдмарчала Шернера відмовились капітулювати і поспішно відступали на захід. Їх ще треба було привести до пам'яті. Це завдання випало на долю армії Другого Українського фронту, в складі якого йшов і Саміївський полк. Крім вищого начальства, маршруту полку ніхто не знав, але всі чомусь думали, що йдуть на Прагу. Може тому, що серцем кожен був там, з повсталими чеськими патріотами. Дорогою Макове щоразу поглядав на Ясногорську. Вона вже їхала в стрічках та вінках, що ритмічно билися їй на грудях, і сама вона вже була як квітка. Такою вона стала, проїхавши перше містечко, яке зустрілося бійцям після мітингу. Місцеве населення, бурхливо вітаючи полк, з особливою ніжністю, вітало Ясногорську. Чеські дівчата... Закосичили її, заквітчали, Наче справжню наречену. Дівчина воїн, вона самим своїм виглядом Захоплювала їх, здавалася їм незвичною, Як з пісні. Іноді Маковей соромливо гарцював Конем перед чурою, і вона, білолиця, Тендітна, мов снігурочка, Задумано посміхалася йому з-під вікна. Іноді він їхав слідом за нею, як вірний її зброєносець, бажаючи і боячись почути, про що саме говорила Шура з Чернешем. Але побоювання було безпідставним. Вони розмовляли не про свої особисті стосунки. Головною темою їхніх розмов була перемога, марш, прага, чиїсь милозвучні вірші. Макове й чув, як Шура схвильовано читала їх на пам'ять. І вічний день нам спокій, тільки сниться. Підхопивши ці слова, Макове й вже скакав, наспівуючи їх на власний імпровізований мотив. А ліси зеленіли напрочуд мирно, а села, пролітаючи, ми привітно, аж шосе блищало вдалечень, як соняшна дорога, о півдні на морі. Далекі вигуки гармат на флангах Вже нав'язалися уяві з кров'ю та смертю. В їхньому глухому добродушному громі Кадровикам уже вчувалися пробні гули Літніх табірних полігонів. Полкове знамено То шугало червоною птицею В тіні нетрі зеленого лісу, То знов виривалося на простори, Залиті духмяним сонцем, високо розвиваючись в прозорих польових вітрах. І навіть тоді, коли знамено зникало за виганом лісу, всі відчували його там, поперед себе. І клекі дороги, і це світлоносне повітря весни все було сьогодні разючо новим, незвичним, небуденним. Вже воєвничі гвардійські гасла при дорогах зазвучали бійцям інакше. Ось наближаються до Маковея дві дошки і ксом прибиті на перехресті. Доб'єм фашистського звіра. Доб'єм. Хтось уже доклав до гасла руку, закресливши перше слово і розмашно надписавши зверху. Добили. Невже добили? Маковей запитливо дивиться на розпаленого Сагайду що, садивши свого вороного на перехресті, затримався на мить перед іксом, як перед незрозумілим дороговказом. — Невже добили Маковею? наддоганяючи телефоніста, вигукує Сагайда. — Невже оце ми з тобою їдемо в мир? Збивши на потилицю свою чорну кубанку, він озирається довкола з таким виглядом, немов щойно опритомнів. А Маковей наспівує «Їдемо, їдемо, їдемо». А клени, які пишні Маковею, А дуби, і листя на дубах, І небо над нами синіє, Небо Маковею, ти бачиш, Чисте, як до війни. А он кірха вдалені Бованіє, І село випливає обрію, Та яке біле,